33 Двері були зламані. Вони легенько погойдувалися від грудневого вітерця. Там, де замок входив у лутку, стирчали тріски. Я тихо відчинив їх носком чобота і завмер, очікуючи пострілів. Жодного не пролунало. Мертва тиша, яку порушували тільки далекі сирени. Навіть птахи замовкли. Зламані двері підтвердили, що боявся я правильно. Тут побував Гурунг, і МакГір без сумнівів був у нього. Я подумки прокрутив можливу послідовність подій. Гурунг був на ярмарку, зрозумів, що за МакГіром стежать. Власне, такий чоловік від самого початку припустив би, що за директором ведуть спостереження. Він розробив план. Замість того, щоб ганятись за МакГіром, він змусив того прийти до себе, а для цього йому потрібна була місіс МакГір. У якийсь момент дружина з лікарем попрощалася. Спостерігачі продовжили стежити за маггіром, а не за його дружиною. І Гурунгу неважко було ізолювати її і змусити, можливо погрожуючи ножем, виконувати свої накази. Він привів її сюди, заплатив хлопцю, щоб той відніс записку лікарю, і у того не лишилося іншого вибору, як виконати те, що було в записці. Не опускаючи револьвера, я дюйм за дюймом просувався вперед. За крок позаду мене не здавайся. Коридор був неосвітлений, занурений у тінь, і коли мої очі звикли до темряви, я розрізнив двері до вітальні та їдальні, невеличкий коридорчик, що вів найпевніше до спалень. Обшукати будинок можна було двома способами. Повільно і методично, або ж увірватися, стріляючи направо і наліво. Минуло вже, мабуть, за 20 хвилин відколи Маггер пройшов крізь адміністративну будівлю і втік від нас. Зважаючи на те, що Гурунг наказав йому йти сюди, що той і зробив. У дім магір увійшов не раніше, як 10 хвилин тому. Зробити висновок було неважко. За 10 хвилин ледь можна оком кліпнути, а можна прожити ціле життя. Цього часу задосить, щоб убити людину, але не вистачить, щоб вирвати очі і нанести церемоніальні удари. Макгір може бути вже мертвим, але лишається шанс, при тому добрячий, що Гурунг і досі тут. Я інстинктивно наблизився до перших дверей, тих, що вели до вітальні, штовхнув їх ногою та ввійшов. У кімнаті було тихо, якщо не брати до уваги цокання годинника. Не здавайся, вже пройшов далі коридором до наступних дверей. Пістолета у нього не було. Щоб місцевий офіцер отримав заміну, потрібно було заповнити купу паперів і відповісти на безліч запитань. Тож з його боку це було відчайдушно хоробро або неймовірно по-дурному. Я застиг, готуючись почути постріл, але він знову не пролунав. Схоже, я недооцінив цього хлопця. Я видихнув і повернувся до коридору. Порожньо, сказав не здавайся. Спальні, наказав я, тіло Данлопа він лишив у ліжку. Можливо, цього разу те саме? Ми рухались швидко, перетнули коридор, опинились у задній частині будинку. Десь поблизу почувся глухий удар, гуркіт перекинутих меблів. Там, указав на двері не здавайся. Приготуйся, сказав я, зробив глибокий вдих, повернув ручку і штовхнув двері. Спочатку кімната здалася мені порожньою, а тоді між ліжком і туалетним столиком не здавайся помітив в ніжку перекинутого стільця. Кинувся туди, я за ним. На підлозі, прив'язана до стільця, з кляпом у роті лежала місіс Макгір. Я допоміг не здавайся підняти її. Він вийняв із її рота кляп і кинув його на підлогу. — З вами все гаразд, місіс Макгір? — запитав він. Жінка була в шоковому стані. Я поклав руки її на плечі. «Місіс Макгір!» Почувши мій голос, вона звела на мене очі і спробувала зосередитись. «Ви знаєте, де ваш чоловік?» І знову вона нічого не сказала, просто похитала головою. Я лишив, не здавайся, розплутувати мотузку, а сам пішов до коридору. Швидко відчиняв ногами двері, але щоразу кімната була порожньою. Позаду залунали голоси, сходами затупотіли чоботи. Прибули люди майора Дулсона. Я швидко повернувся до передпокою. Солдати вже почали обшукувати найближчі кімнати. «Скажіть мені, що він тут!» – гримнув майор. Обличчя його налилося кров'ю. За інших обставин, я б отримав задоволення від його дискомфорту, але не зараз, не сьогодні. «Ми його не знайшли», – сказав я. Його дружина лежала зв'язаною в одній зі спалень. Дулсон видав низку вигуків. «Як у біса ми могли його загубити?» – нагаркнув він, і від голосу його завібрували стіни. Місіс Макгір може розповісти, що сталося, але припускаю, що Гурунг обрав своєю ціллю саме її. Він зрозумів, що Макгір під наглядом, але лишався шанс, що за його дружиною не спостерігають. Він захопив її, тоді послав Макгіру записку, вимагаючи повернутися додому. «То де ж вони?» – запитав Доусонг. Його люди продовжували обшук. «Зникли?» – відповів я. «Зникли? Куди?» «Хто знає, — стенув я плечима. Ну, далеко відійти вони не могли», – заявив він. «Найпевніше й досі в містечку». «Можете зачинити браму», – сказав я. «Але припускаю, що Гурунг виконав домашнє завдання. Він знає, як увійти непоміченим та вислизнути звідти так, щоб його не впіймали». До того ж, просто за садом річка. Якщо він знайшов човен, то вже на півдорозі до Калькутти. Доусон потягнувся до кишені, намацав люльку. «Не можна просто так чекати тут і нічого не робити», – вирішив він. «Я накажу, щоб браму зачинили і встановили спостереження за річкою». «Робіть, що вважаєте за потрібне», – погодився я. «Але якщо дійсно хочете уникнути катастрофи, скасуйте на сьогодні заходи з принцом». Доусом зітхнув. «Ви знаєте, що це неможливо. Новіце короля зв'язані руки?» «Тоді моліться, щоб Гурунг прирізав Маггіра і вирішив, що на цьому його помста за смерть сина закінчується. Якщо він зміг безкарно пробратися до такого військового містечка, як Баракпур, то які шанси зупинити його, якщо він вирішить вбивати невинних громадян посеред Білого міста? І не лише британців. Індійців також». Обличчя майора спохмурніло. "Лишіть мені хвилюватися про британців", заявив він. "Вам ліпше зосередитись на тому, щоб прибрати з вулиць індійців".